היפופוטנט! חוק זה לא בצחוק, פינתו של רב פקח שועלי, המפקד. שלום לקהל הנפלא שבבית, כאן רב פקח שועלי ונספחי. והייתי רוצה לפתוח במקרה אישי שקרה לי השבוע, באופן אישי. כן. השבוע נכנסת אליי הביתה שכינה מלמטה עם ילד קטן שהיא מחזיקה ביד, ואומרת לי, הילד הזה הוא שלך. מה? בדיוק אמרתי לה, איך זה הילד שלי, ואני בכלל לא מכיר אותו אפילו. אבל היא אמרה לי, הילד הזה שלך, וכדי להוכיח את זה, אתה צריך לעשות בדיקת רקמות. בדיקת רקמות. אני לא שמעתי על דבר כזה, יש לי חוג במתנ"ס, מקרמה, במקלט של המרכז הקהילתי, אבל... אבל על זה עוד לא שמעתי. אז הסתבר שאתה שובב גדול, אה? תראה, גם אני חוטא לפעמים. למשל, הייתי פעם בנופש מטעם העבודה בראש פינה. אני קמתי בבוקר ונכנסתי לבריכה בקאנטרי עם הברווז מגומי והמצופים. שתיתי לי איזה דרינק מקומי, ראש פינה קולדה. פתאום באה אליי איזה תיירת ועושה לי show me the holy land. אני חשבתי שהיא מתכוונת להולילנד פריז, הולילנד בלוס אנג'לס, עם הבובות של הגופי המפחידות האלה, אתה יודע, עם הראש הענקי. שלא ממצמץ אף פעם, אבל היא התכוונה דווקא שום מדה קאנטרי. אז אמרתי לה, אבל אנחנו כבר בקאנטרי. אז הראיתי לה את הסאונה ואת החדר כושר. התעסקוש. <תזכוש> אבל כל הזמן היא נראתה חשודה בעיניי, כמו מרגלת בסרטים של הסוכן הזה, 778 מבית יצחק. אני מכיר אותו. באמצע הסיור התיירת החשודה אומרת לי let's go to my room במלון אמרתי לעצמי אולי באמת נבדוק את החדר במלון שלה הלכנו למלון שלה ואז היא אמרה לי שהיא הולכת להחליף למשהו יותר נוח היא הלכה ואני בדקתי שאין מחשירי ציטוט בחדר גם לקחתי קצת ראיות מגבות מעפירות את התנ״ך במגירה בשביל טיעות אצבעות פירקתי את הברז באמבטיה אחר כך הלכתי למיניבר אתה יודע מה זה מיניבר כן? יש מקרר קטן שאתה פותח אותו, אתה רואה כמו בחופשי על הבר, אבל קטן. עם כיסאות קטנים, ואנשים קטנים, ונורמן, והדבר והשחקנית שהחליפו. זה לא עניין אותי. אז מיד, אבל רשמתי בפנקס לבדוק את התעלומה. איך בדיוק כשהדלת נסגרת, נחבע גם האור. אולי נורמן מחבא מבפנים? לא יודע. בינתיים היא נכנסה לחדר ואמרה לי I love many in uniform אמרתי לה אין בעיה, יש לי מלא חברים שוטרים, טלפון אחד ומחר על הבוקר כולם פה מתייצבים יש לי גם אח בצבא הקבע, מועדון חבר, יעשה לה חנכה במיניבה אמרה לי, אולי אתה רוצה איזה דרינק? אמרתי לה, בירה נשר ואם אני יכול בבקשה לקבל את הבקבוק בסוף בשביל הפיקדון, את אמרה לי I need the bottle to put send in it with many colors from the river את זה כבר לא הבנתי פתאום סגרה העור אמרה לי make me a woman נו? No. מה נו? עשיתי לה למזלי הכינות עם הראש גוף שווימו שלא ישעמם לי בתיאול צ'יק צ'אק עשיתי לה של אישה ככה זה שמתמידים במתנס יש תוצאות אה? אבל מה היה אז? מה היה אז? <laughs> זהו, זהו, למחרת בבוקר אני מתעורר, מצאתי פתק לידי Thank you for everything, it was wonderful אבל מה היה בלילה? <laughs> אני לא זוכר, אביר הנשר דפקה לי את הראש, אני לא זוכר כלום גם בגלל שאני לא שותה במסגרת התפקיד הייתי צריך להתפטר <laughs> אבל לא התפטרתי <laughs> אז מה אם הילד של השכנה הוא באמת שלך? זה לא יכול להיות למה? <laughs> אנחנו בכלל לא דומים, אה? הוא קטן, אני גדול הדבר היחידי שמשותף לנו זה הסבב תודה רבה לרב פקח שועלי אתה יכול להזין לי קצת? תודה רבה אני אבוסס לכם את הטחנה? האזנתם לחוק זה לא בצחוק פינתו של רב פקח שועלי המפקד אני אבוסס לכם את הטחנה? של היפופוטם באתר היפופוטם co.il אלה היו שלוש שניות על מה שאמרתי קודם, ביי.